Det är ju så att vi börjar varje sammanträde med en dikt Som framförs av en fullmäktledamot Idag skulle den ha framförts av en från Sverigedemokraterna Men till min förvarning har inte den tyckt upp Så det blir ingen dikt Därför går vi på uppdrag Agneta Törnqvist Jan Åke Andersson Susan Berger? Ja. Marie Lenholm? Ja. Karin Peres? Ja. Inge Magnusson? Ja. Leila Borger? Ja. Lillebillgrass? Ja. Lars Isaksson? Ja. Bob Brandström? Ja. Kirsti Andersson? Ja. Hendekev kommer om 15 minuter och meddelas mig. Vojcek Knecevic? Ja. Patrik Engström? Ja. Mats Sundstedt? Ja. Anita Tärneborg? Kurt-Åke Larsson ja. Leif Eriksson ja. Lars Levan ja. Johan Thomasson ja. Gunilla Berglund Hon stod nyss vid Järnvägsbommar i Mälby Kommer så småningom alltså Mia Bergqvist ja. Lennart Palm ja. Jerker Olofsson ja. Mona Hässelrud ja. Rut Johansson Christer ja. Nilsson Mikael Väsberg ja. Rolf Frickmo ja. Monica Sjöstrand ja. Göran Edström ja. Per Axel Siljebeck ja. Gert Svedberg Jerry ja. eh, Harrison Inte här? Och kanske sitter i samma bil. Jag kan vara i samma bil. Och okay. sitter vi i samma hjärnäck som vi kom. Erik Polin ja. Anders Claesson Peter Morelius. Ingvar Åkesson. Och nu kommer Gunilla Berglund och Jerry ja. Harrison. Har ja, vi bricka av dem, då gick de gick dem ut igen. Ja, men har ja. något för då ska det. Ytterkläder. Ytterkläder. Ja. Inga problem. Jaha, är det någon som inte behöver uppropas utav de som känner för det. Då är uppropet klart. Då är vi på tillfälle för kommunrevisionens information och där har jag fått anmälan om att revisionen vill säga någonting varsomats. Jag har förfarande i det mötet mm. av presidiet. Jag är i det mötet. Varsågod. Nej. Ramente på. Jag saknar lite ännu nu kommer att höras nu. Nu. Så. Oj. Nu hör jag mig själv. Vad säger jag på nytt herr ordförande? Ledamöter av presidiet, fullmäktige ledamöter, övriga närvarande samt eh, lyssnare i Radio Haverstadh. Tack för att eh, kommunrevisionen får komma till tals på det här viset. Tyvärr kan vi inte idag som vi hade tänkt presentera Eva Gustafsson och Johanssons efterträdare som kommunrevisor. Hon är sängliggande men både vi och hon hon hoppas att hon snart är på benen. Kanske ligger hon och lyssnar på Radio Avesta, krya på dig Eva i så fall. Kommunrevisionen gör ju oftast de påpekanden om sådant som inte fungerar så bra. Men idag så kan vi med tillfredsställelse konstatera att kommunens ekonomi utvecklats väl. Att resultatet för november månad tycks överträffa budget. Och att det finns goda möjligheter att kommunen kommer att klara hem sin helårsbudget och sådana därtill i flera. Men inte minst så har det gjorts kraftfulla insatser från personal och förtroendevalda som har utnyttjat den effektiviserings- och besparingspotential som har förrörfunnits. Tack för det. God jul och gott nytt år önskar önskas kommunens medarbetare och förtroendevalda i inkluderande fullmäktiges ledamöter av kommunrevisionen. Tack, tack. Jaha, det var ju. Det var ett trevligt inlägg. <laughs> Vi går vidare på dagordningen och vi har alltså att vi ska välja val av justerare och beslut om plats och tid för justering. Vad ska vi göra? Mm, er tur är Bo Brenström och Jerker Olavsson med Mona Hesserud som ersättare och justering imorgon kommunkansliet den 15 december klockan 13.15 cirka. Hopp, är det okej? Ja, det är alla tre jag. Kan vi utse de föreslagna då och fastställa tiden? Svarar jag. Då är vi inne på på kvällens informationspunkt Trippel Steelix. Korrekt. Absolut. Steelix. Steelix, Trippel Steelix. Maria Stilja. Engholm processledare, varsågod. Tack så mycket. Jag skulle behöva lite teknisk assistans här tror jag. Bara få upp min presentation. Det var en oj, rasande oj, oj. fin bild vi har framför oss men Tror att jag behöver lite annat lite chefen. Jag visar, jag visar åt oss det. Mm. Vi rummet. Så dit. Där. Så där, då är vi med. Jag säger som föregående talare, tusen tack för att jag får komma hit. Till er som lyssnar idag, men också faktiskt till ett speciellt tack till Lars Enoktsson. Då kan man ju undra varför jag säger så eftersom han kommer efter mig. Jag ska beskriva lite exempel från Avesta hur vi jobbar tillsammans. Men det är nämligen så här att utan Lars och Anders Friberg så tror jag inte att jag har fått förmånen att stå här idag. För de har varit med och egentligen grundat och skapat de rätta förutsättningarna för att Tripp Stilex överhuvudtaget för tre och ett halvt år sedan skulle bli vinnare av den tävling som man då deltog i. Så ett stort tack. För jag har nämligen ett av regionens absolut roligaste jobb. Och jag ska försöka här på en kvart 20 minuter beskriva vad det är jag får vara en del av. Ni har fått en mappe på ert bord och jag kommer att gå in lite grann på slutet. Vad ni har för information och framför allt tanken vad ni kan söka mer information lite senare om ni så önskar. Jag kommer att jobba ungefär som ett timglas. Första uppriktlinjen är lite stort. Vad är det vi jobbar med? Tratta ner det så vi känner oss bekväma och verkligen förstår vad det här innebär och betyder för Avesta. Och sen också på slutet jobba lite grann med framtidsfrågor som är otroligt viktiga. Övergripande för Bergslagen som region. Men vi jobbar alltså för att skapa tillväxt och ökad attraktionskraft i Bergslagen med stålet som bas. Och den här första bilden som jag har här visar också två stycken logotyper. Den som finns till höger är då järnkontorets logotype och det är Svenska Stålindustrins branschorganisation och de är också våran huvudman. Eh vi har också Vinova som logotype och det är anledningen till det är att vi har erhållit ett bidrag om 60 miljoner ifrån Vinova på 10 år för att bygga upp den verksamhet som vi står just nu och snart kommer att passera fyra års gränsen på. Och det här är en utav de viktigaste förutsättningarna för att kunna generera det resultat som vi är på väg att göra. Det är långsiktigheten. Utan långsiktighet så kan man inte få engagemang från både offentlig sektor, små och stora företag, forskning och utveckling. Alla de här tre benen som tillsammans står för det första ordet i vårat namn med en trippel. Det här handlar om att alla aktörer ska göra det de är bra på och det de är tillsatta att göra och jobba mot samma håll. Vi skapar nya målbilder, vi skapar nya förutsättningar för att även stålindustrin ska finnas i våran region och ha den stora betydelsen som den idag har även om 10, 20 och 30 år. När jag var i Bålinge så sa jag så här, hur många utav ledamöterna tar SASAB för givet och tror att det finns kvar om 30, 40 år? Det är ganska många som gör där. Eh, jag hoppas att det inte är så här i avesta utan vi vet att vi måste tillsammans skapa de rätta förutsättningarna för att vi ska få investeringar som är beslutade att bli genomförda och även få nya investerade investeringar beslutade för framtiden. Annars är konkurrensen stentuff och idag är verkligen marknaden global. Samma beskarn som finns med i Tripplestix, den är väldigt imponerande. Vi har som sagt vad Vinova igen kontoret. Vi har de regionala högskolorna som vi jobbar via och igenom på vägen ut för att också inhämta kompetens och kunskap utanför våran region. Det är otroligt viktigt att vi åker ut och hämtar in ny kunskap som vi kan stödja företagen för utveckling. Vi får inte bygga järnskådor och tro att vi klarar allting själva utan här handlar det om att ha ett öppen relation till omvärlden och dess förutsättningar. Vi stannar inte inom Sveriges gränser, men där har vi ju KTH, vi har Chalmers. Vi har Ångströms laboratoriet som bland annat vi besökte för någon vecka sen. Men vi går även internationellt och vi har ett samarbete med universitetet i Ohio. Autocomp, Sandvik och våra fagersta sesaber av stil. Dessa processindustrier står för en stor del utav både export och viktiga förutsättningar för de små företagen. Här har alla samlas och deltar i samma aktiviteter för Trippelstilix är nämligen inte ett projekt utan vi är en process, vi är en plattform som använder projekt som vårat verktyg för att generera mål, strategierna och visionen som styrelsen har beslutat. Vi har en hel del andra samarbetspartners också bland annat regionala organ och här kan det vara både länsstyrelser och regionsförbund. Vi förhåller oss till den regionaliseringsprocess som pågår. I Västmanland har man inga regionsförbund överhuvudtaget så där jobbar vi enbart med länsstyrelsen. Men här i Dalarna så finns både länsstyrelsen och regiondalarna med oss. Ni är en av tretton kommuner som finns med i vårat samarbete. Avesta var som jag sa från början med på ett tidigt stadium och på resans gång så har vi följt följt med och, och ett antal till kommuner har till tillkommit. Vi spränger två läns gränser. Vi är så kallade en funktionell region. Så vi har Dalarna, vi har Västmanland och vi har Gävleborg. Och det som förenar oss allihopa, det är att vi har en representativ processindustri och ett tillhörande nätverk av underleverantörer som är av stor vikt att de utvecklas. Stålbältet som jag pratar om, det finns i Medelhöj i vår Sverige så vet ni vad man vill ha midjan någonstans. Den kan ju förändras över juletid, men vi får se till att hålla igen lite grann. Vi har en avsikt och det är att stålbältet det ska finnas i midjehöjd. Det ska inte finnas i halshöljd där vi har Luleå och så vidare. Tänker man stålindustri i norra Europa, då ska man tänka på vår region. Och det är otroligt viktigt, för det är absolut det viktigaste instrumentet vi har för nya etableringar, för att attrahera nytt kapital och för att skapa förutsättningar för återigen utveckling. Vi ser våra målgrupp som stor. Den är stor. Drygt 700 företag är våran målgrupp. Vi kan inte jobba med dem alla samtidigt naturligtvis, men vi har någonting att erbjuda alla. Och ju närmre in man kommer i cirkeln, desto mer hjälp och stöd får man. Och hur löser man då det här lilla ekvationen när jag säger att vi inte kan hjälpa alla? Det löser vi genom att vi hjälper de som vill. Vi tjatar inte på de företag som fortfarande är skeptiska. För klart att det är så. Förändring måste komma inifrån att man har ett behov, att man ser incitamentet och man också förstår att det här måste jag göra för att skapa långsiktig lönsamhet. Och jag tror nämligen på att hjälpa de som vill. Då får man bättre resultat. Så om nätt hundra företag har vi den inre cirkeln och det är de som vi idag har forskning och utvecklingsprojekt tillsammans med. Och över tid så hoppas ju naturligtvis att de här företagen ska bytas ut mot hundra nya företag. För det vi erbjuder på lång sikt är ju hjälp till självhjälp. Att till exempel Hiek i Hedemora får hjälp och stöd utav oss att hitta inte forskarna på Autocom på här i Väster. Det har idag bidragit till att de med ännu ta övervarande till Siemens. Och vi är också med nu där och skapa nya förutsättningar för morgondagens gasturbinssystem. Men det är klart att nästa gång han behöver ha kontakt så behöver jag ju inte gå via oss utan han kan skapa egna projekt och egna relationer så vi kan hjälpa någon annan. Så det här är otroligt viktigt för att det är oftast vattentäta skott mellan stora och små företag och då ska vi inte tala om hur svårt det känns för många små företag att hitta in till högskolans värld där tidsaxen och dagar och nätter har helt olika förutsättningar och förståelse till deras start och slut. Så här måste vi hjälpas hjälpas åt och jag jag ser det som att magnygga ytorna mot varandra, alltså samverkan måste betyda att människor möts. Vi skapar förutsättningar för dessa mötesplatser. Gör det enkelt, naturligt och bra. Det är då man vill mötas igen och det är då man hittar in till varandra och ser att men Gud, han var ju en forskare, men han var ju helt vanligare människa han också och kan ha ju otroligt mycket kompetens som jag behöver ha för min framtida utveckling. Så här handlar det om att skapa nya vägar för att man ska kunna skapa förutsättningar för tillväxt och attraktionskraft. Jag kan säga så att allt vi gör, det utmynnar i de två orden. Så egentligen så har ju det lättaste jobbet som man överhuvudtaget hu kan ha, men samtidigt så tror jag att jag har det ett av de små svåraste också. För det handlar ju om alltså otroligt många människor måste försöka se framtidens bild av att vi ska vara en viktig del av BNP:n för hela Sverige. För lägger vi målen så, det ska vi inte ha. Vi ska vara bäst och imorgon ska vi vara bättre än vi var idag. Så den här resan den kommer aldrig att ta slut. Förutom att vi jobbar med projekt så har vi en hel del andra aktiviteter. Det handlar om att mötas till exempel för att skapa förutsättningar för ny kunskap. Vi vill gärna att man möts i seminarier, vi vill gärna att man till exempel besöker nya möjliga kunder nationellt, regionalt och internationellt tillsammans. Och här handlar det om att ha öra mot rälsen absolut hela tiden. Vi har ett koncept som vi kallar för budkaven som vi får runt och vi besöker kommuner. Man gör en kartläggning. Hur ser rekryteringsbehovet ut i den aktuella del som vi är av Treppe Stilex just nu? Och ni förstår ju med den lågkonjunktur som vi precis har, är på väg att ta oss ur så har det varit en väldigt olämplig aktivitet att ha. Så då gör vi ett litet stopp. Vi plockar upp den igen när vi ser att det bär frukt. Så det gäller att man gör rätt saker, men man ska göra det vid rätt tillfälle annars är det helt fel. Och det här lägger vi ner stor möda och besvär med att klara av och det gör vi tillsammans med näringslivsorganisationerna i de 13 kommunerna. För vi är enkelt beskrivet ett verktyg för Lars och hans kamrater för att nå ut och lösa problem och skapa förutsättningar för morgondagen i en speciell bransch som är stål- och verkstadsindustrin med tillhörande tjänstesektor. Det sättet som vi jobbar med det beskriver jag gärna i en funktionell utvecklingsorganisation och jag hoppas att ni ser båten här. Längst ner där har vi skrovet och vi vilar i visionen. Visionen är otroligt stark och eh, Anders kommer ihåg när vi var i Fagersta och det var ett utav mina första möten och så fick jag lov att fråga styrelseledamöterna om de visste vi hur visionen var och det var ju för långt. Det var ju en halv sida. Varför jag frågar Anders, det är bara för att han sitter där i styrelsen. Så han bestämmer vad jag ska göra. I alla fall ibland. Ja, hur som det var så, så fick jag som jag ville den gången i alla fall. Vi har bara om mitt uppdrag. Snälla kan jag inte få göra om visionen så att den betyder något. Så det är någonting som jag kan vakna mitt i natten och jag ska alltid kunna beskriva den. Och tyvärr så lever vi ju med den här då 24 timmar om dygnet för så mycket intressant har vi faktiskt att utreda. Men det är ju inte bara jag utan vi är ett helt gäng människor som verkligen har tagit den här till vårt hjärta och det är inga svarta ord på ett vitt papper utan det här det lever vi och lär efter. Eh som stöd för våra processer så har vi ju naturligtvis styr en styrelse och jag skulle vilja säga att avästda är väldigt väl representerad. För förutom Anders så har vi också ordförande i Peter Samuelsson forskningsdirektör på Autocompo. Vi har processledning där jag representerar idag. Vi har ett antal arbetsgrupper, ledningsgrupper där där våran vän Lars sitter med sen alla åt tillbaka i tiden. Där träffas då näringslivscheferna över de här två regioner eller hela regionen och två läns gränserna. Och det är klart att när de får träffas och prata står industri så händer det också väldigt mycket saker. Man ser ju faktiskt att man behöver inte upp fylla hjullet varje gång utan det finns en otrolig lärprocess som man kan ta med sig hem och använda till praktisk nytta dagen efter. I seglet så måste man ha vind och våra vindar de är tre. Här jobbar vi med behovsmotiverad forskning. Det vill säga vi jobbar inte med grundforskning utan vi jobbar med forskning och mycket tillämpad forskning. Och det är ju utifrån små och medelstora företagens behov. Nittio procent utav frågorna, de kan vi lösa med den information som är framtaget, men ibland måste vi bidra till att det även skapa snytt. Men då gör vi det. Men det här handlar om att det ska vara efterfrågan för att det inte ska vara för långt till kommersialisering och att man ska kunna tjäna pengar och därmed också skapa arbetstillfällen. Jämställdhet, integration och miljö är otroligt viktiga delar som vi har med oss under hela processen. Och det här vill jag egentligen skulle jag uppehålla mig kanske en kvart 20 minuter bara kring den frågeställningen. För även om det är svårt oss tror just nu så är alltså jämställdhetsfrågan och våra möjligheter att hitta rätt personal för framtiden, det är nog den största hindret vi har för företagen att skapa tillväxt. För Dalarna är som ni vet sedan tidigare det första länet som verkligen kommer ut i generationsskiftet problematiken. Och förtitalisterna kommer inte bara hota utan många av dem kommer att lämna arenan inom två år. Så att vi jobbar otroligt mycket nu med företagen för att de ska försöka analysera det behov som de kommer ha framgent och inte vara för sent ute i processen. För visst kommer det att finnas arbetskraft, men vi måste ha rätt arbetskraft med rätt kunskap och erfarenhet. Så här handlar det om att jobba väldigt väldigt tajt tillsammans med skola, näringsliv men även återigen var en attraktiv region så att vi kan få människor att flytta hit. Då får vi ett bättre skatteunderlag och vi kan fatta bättre beslut om både barnomsorg och äldreomsorg för det är precis så långt vi måste sträcka oss i kedjan. Bekant. Delen ut av kedjan är inte starkare. Jag är inte det hela tiden starkare än i liten del ska jag säga och det vet ni ju men det är otroligt viktigt att det här hänger ihop. Följer forskning vad är det? Jo, det är ett sätt som vi jobbar med och där har Dalarnas forskningsråd ett uppdrag att hela tiden följa det vi gör. De finns med på styrelsemöten, de har kunnat funnits med idag. Gör en analys av hur landar vårt budskap. Ha rörande mot rälsen, se till att det vi skapar faktiskt bidrar till det vi ska göra. Så de är ju också ett verktyg för styrelsen att säkerställa att processen håller och att den, precis som jag sa tidigare, ständigt blir bättre. Vi har ett antal målgrupper inom de små och medelstora företagen och här handlar det om tjänster och serviceföretag. Naturligtvis stål och verkstadsföretagen men processindustrin gemensamt är otroligt viktigt för en grund vi måste skapa. Verktygen vi har det handlar om kompetens, det handlar om bearbetningsteknik, produktion, process, material, marknad och affärsutveckling. Fysyrisen har fyra fokusområden som vi beslutar och fatta projekt förutsättningar för. Det handlar om tjänste produktion, människa kompetens, bearbetningsteknik och materialapplikation. Vi har ett väl fungerande system där det handlar om beslutsfattande, både från processledning, styrelse och upp till vd på järnkontoret. Så det här fungerar väldigt smidigt, men det är effektivt och det håller ända hela vägen ut. Så vi har väldigt, väldigt god ordning på våra rutiner och system. Förut nöjde vi oss där, men det gör vi inte längre. Nu är det otroligt viktigt att det här leder till internationalisering, kommersialisering och industrialisering. Det vill säga att det kommer ut produkter och tjänster som efterfrågas på marknaden. Hela den här processen med vinden i seglen, det säkerställer vi i ett balance scorecard. Vi säger ett uppföljningsdokument som styr det sen god känner inför nästa kommande år och som följs upp. Så det här är en stor lärprocess och um, oftast är det så här att resultaten i projekten de är viktiga, men läxan fram till resultatet är ändå viktigare. För det är nämligen då man lär sig hur man ska förhålla sig till de problem som man stöter på senare. Så processen i sig är otroligt viktig. Vi har som sagt har delat upp vårt region i tre delar, nord, syd och öst. Och den som finns ute ibland företagen närmast då i första kontakten är Christian Jepsen. Och eh, de här tre personerna tillsammans med mig själv och Bosse vi gör ungefär 500 företagsbesök på rullande årsbasis. Och det här är otroligt viktigt för vi måste finnas där ute. Företagen kommer inte åt till oss och fråga om råd utan vi måste vara ute, vi måste finnas nära och vi måste finnas till hands. Och vi måste hålla det vi lovar och vi kan inte stänga av telefonen när klockan i 4 utan här gäller det att vi är tillgängliga i stort sett dygnet runt för man vet aldrig när en viktig fråga kan komma. Och man måste vara medveten om att när företag ringer så kan de faktiskt ha gruvat sen ganska lång tid och då kan det inte vara tom till luren när de ringer utan då måste man vara med om. Vi delar upp våra företag i Uppströms företag och Nedströms företag och i mitten där har vi processindustrin och vi kan göra ett exempel här om vi har Autocompo som processindustri så är det otroligt viktigt att de är en seriös och krävande beställare av de företag som de jobbar med för det är nämligen den största diktkraften vi har för utveckling det är att kunden kräver det. De som levererar in tjänster till Autocompo, de delar vi upp i huvudleverantörer och underleverantörer. Den här resan att som går då ifrån att till exempel 40 underleverantörer tidigare fick leverera in till Autocompo, så vill man ha ett betydligt färre antal imorgon. Och det här delar ju upp företagen i de här två kategorierna, men de är fortfarande lika viktiga, men det blir en helt annan relation. Idag är det så att underleverantörerna i större utsträckning får sina order och får sin beställning ifrån huvudleverantörerna som i sin tur levererar konceptlösningen till Processindustrin. Och här är vi med och finns som ett stöd för både huvudleverantörer och underleverantörer. Nieströmsföretagen det är de företag som då gör någonting utav materialet som kommer ut ifrån processindustrin. Här delar vi upp företagen i produkt- och tjänstägande företag och i lego-företag. Och det är precis likadant här att de insatser vi gör, de är olika för behovet är olika företagen emellan. Ände leverantörer och lego företag inom våra region, de måste bli mer rationella för att vara konkurrenskraftiga och få leverera i framtiden. De måste också jobba med sin specialisering så de säljer det de är bra på och inte säljer för mycket om ni förstår vad jag menar kring service, bulkvara utan de måste sälja mer specialistkunskaper för det är på det sättet de kan vara konkurrenskraftiga och också ha möjlighet till bättre affärer. Huvleverantörer av produkter och tjänsterföretag. Här handlar det om affärsutveckling. Vi har väldigt många goda exempel där vi kan stödja företagen istället för att ta betalt i timme att man tar betalt för tillgänglighet i processen för det är nämligen det som autokompo och processindustrin tjänar pengar på. Det är att processen fungerar, inte att den står still. Men det här kräver olika insatser och vi har en stor flexibilitet för att kunna möta de behov som kommer upp. Vi har ett antal projekt som jag sa inom dessa fyra fokusområden och de är spridda över hela vår region. Totalt i vår projekt portfölj så har vi över 35 utvecklingsprojekt som styrelsen har varit med och beslutat om så att vi har en väldigt stor omslutning på intressanta utvecklingsprojekt. Och att ha varit med på den här resan, att skapa ett innovationssystem som klarar bara en extrem hög konjunktur, men även överlever och ser framgångsfaktorer i en låg konjunktur. Det har varit fantastiskt. För här har vi verkligen sett företagen som har den inre drivkraften och har tänkt att den här tiden ska utnyttjas för att vara maximalt rustad när kurvan vänder och går uppåt igen. Så vi har ett koncept som håller i både solsken och regn och det här det är våran hemsida adress. Vad är man intresserad av vad som händer i vår region kring branschen stål och verkstadsindustrin så föreslår jag att ni har en hära som skärmsläckare för då kommer ni inte att missa någonting. För här finns det otroligt mycket intressant att inhämta löpande. Det är ingen vilande tråkig sida utan det här är någonting som händer nytt i stort sett varje dag. Nu ska jag bara kort kort lotsa er lite snabbt igenom det material som ni har fått i eran mapp. Ni har en verksamhetsberättelse, rapport som har en blå framsida. Här har ni möjlighet att läsa mer om hur styrelsen ser ut, hur ledningsgrupper, hur de strukturer vi har fungerar. Men ni har också möjlighet att läsa med ett antal intressanta forskning och utvecklingsprojekt och de tror jag ni har på sidan 14. Så har ni frågor och funderingar eller att ni själva kanske har kontakt med företag inom den här branschen som ni vill att vi ska på en kontakt till så ring till mig eller ring till Lars så ska vi se till att fixa det. Vi har två stycken nyhetsbrev i mappen. Det första det är lite blåturkost, det är ett informationsblad om GATT. Det är ett jämställdhetsprojekt där vi har en egen doktorand anställd och en av öka kala med självförsäkringen mot strömmen. Vi har faktiskt en kar som är plus 55 som är doktorand i ett jämställdhetsprojekt. Det tycker jag är lite banbrytande. Och så ska vi vara, vi ska inte göra som man har gjort förut utan vi ska testa lite nya sätt tre beställiga informationsblad. Det kommer ut 4 till 6 gånger per år. Det kan man prenumerera på. Man får det till sin mejl om man önskar så. Och har man inte tid att titta idag kan man ju titta imorgon. Vinne har det här så. Gå in på hemsidan eller säg till mig och Lars så ska vi se till att ni får det. Det sista lilla bladet, det är Dalarnas tidningar står det högst upp. Dalarna modell på Brysselkonferens. Monica Brydsten som jobbar på Region Dalarna. Hon tog med sig tripestilis information och den är till Bryssel och gav oss som det goda exempel på hur man jobbar med kluster och innovationssystem i Dalarna. Och naturligtvis så är det här politiskt otroligt viktigt. Den här modellen, det går den att applicera på turism, på handel eller vilket område när man nu har valt att fokusera på. Så det arbetssättet, processen och delaktigheten från de tre olika delarna offentlig sektor företag och högskolor det är det som är unikt och det är därför vi måste ha 10 år också för att jämka ihop de här delarna och möta en gynnsam framtid tillsammans. Det sista bladet vi har det är en lista på de företag som vi idag på ett eller annat sätt har kontakt med just här i Västerås. Och Tillsammans så skapar ju det här då en bild för er hoppas jag utav vad vi har att erbjuda. Och som avslutning kan jag säga att jag tycker att våran framtid är ljus. Vi har en otroligt spännande budget som styrelsen beslutade om förra veckan. Jag tror att vi kommer att kunna vara med och skapa skillnad, men vi gör det tillsammans med, med andra. Vi är nämligen ingenting annat än vad andra vill att vi ska vara. Vi inväntar det behov som finns och stödjer med de resurser som vi eller andra har. Och det är då jag tror att vi når riktigt långt. Så med det tror jag jag rundar av och så överlämnar jag till Lars. Jag heter alltså Lars, är en också och jobbar med näringslivsfrågor här i Avustad. Jag har gjort det några år nu. Jag skulle vilja kort förstärka några saker det Maria sa att det satt där lite lokal prägel på. Eh 1924 uppfann man ju här i Åvesta det underbara stålet som inte rostade. Det rostfria stålet och den upptäckten har ju präglat Åvesta och våran närregion i många år och kommer göra det framöver också. Eh det står det ihop med det man gör uppe i Bådalen i SSA består då och, och så vidare här utgör våran grund och våran bas mycket här i i regionen. Och det är klart att det är intressant för för er som politiker, lokala politiker och mig som näringslivsekreterare vad gör vi av det här och annat så. NEU kom in i bilden här för oss i Sverige i slutet på 90-talet möjligheten att få stöd via EU. Så jobbade vi mycket med Rostfritt stållet här i Västerås som bas och våra stora för stort stora företag och främst våra små företag. Vad gör vi av det här? Vi skapar det rostria projekt. Ni beviljade dem pengar till. Vi riggade dem ihop med regionala myndigheter. Vi fick EU-stöd. Vi hade ett rostfritt projekt här och fick stöd i ett år, vi fick stöd i två år. Vi trolla med knäna eh knörda med administrationen och fick stöd i tre år. Ungefär så var det och har varit vart ute 90-tal i början 2000-talet här lika så i Bålänge det gjorde man samma sak utifrån tunn plåt och lite granlut i sandviken utifrån skärande det här samma då material i botten ni hörde Maria prata om visionen med stålet som bas fast det är lite var det olika varianter på det det där det har nog en grej här som Maria pratade om långsiktigheten då upptäckte ni, i början på 2000-talet. Jag tittar i en perm med innan någonting 20020930. Då var jag och några till på en kurs i Stockholm som vi Nova eh, hade bjudit in till. Och då var det frågan om det här programmet, det här bivarten vi vinnare till slut det här vinnväxtprogrammet. Man utlovade det en långsikt långsiktighet för de som var intresserade vinnare i det här i Sverige 10 års projekt. Och då hade vi alltså jobbat med ett tvår och kanske 3 år här flera i Bålenge Sandviken och annat här. Man ja, ska ju resa så blir man lite trött bara. Vi har inte startat få en sen start då så man hinner ett par gång och sen så ska man börja sänka ner de små företagen och de här vi jobbar med och ja, börjar fundera också det här. Vi åkte på den här kursen, vi utbildade oss här, vi jobbade med knöla med det här i några år, några stycken höll då någon här och vi fick alltså den resultatet är det Maria har berättat. Om. Det är bland det bästa jag har varit med om jag tror det här. Vi har skapat förutsättningar för våran, för oss i Avesta, för oss i regionen här tillsammans och annat. Sen är det precis som Maria säger, det här är upp till oss själva nu. Det är upp till företagarna, det är upp till småföretagarna, hur kan man ta för sig i det här och så vidare. Jag tror inte vi kan skapa så mycket bättre förutsättningar, jag vet inget bättre inom branschen eller annat. Här. Både långsiktigheten och vi har traditioner, vi har kunskapen och annat här. Och vi har verktygen på offentliga sidan i det här. Sen har vi lyckats bra, som Maria säger, att vi har ordförande från Avesta. Vi har styrelseledamot i Avesta. Och jag på mitt sätt här. Och vi har småföretagare med styrelsegrupper och annat sätt. Det är upp till oss själva hur mycket vi pixar är bara här. Sen finns det ju objekt och annat, och det projekt och annat. Både små och stora saker. Men jag tror inte att vi ska börja rabbla eller dom och allting. Men Kom gärna en till Maria, mig eller andra så, så berättar vi mer om det. Men det är en resa vi är inne på, en resa som man tror är bestående för framtiden. Det är alltså inte något projekt längre, det här är en process som man säger. Ja, tack för mig. Det kanske finns några frågor som ni vill ställa till oss. Tack. <laughs> Tänkte på den siffran som var här. Där. Ja. Man tittar på 863. Ja. Jag Skogsindustrin är otroligt stark också naturligtvis. Och det som är intressant, det är bra att du frågar, det var en bra fråga där. Just, nu kommer jag gång igen, kära Jenny, kommer jag aldrig bli en middag fredag kväll. Men just uh, uppströmsföretagen, tjänsteföretagen som levererar in tjänster och produkter till processindustrin står på stålsidan. De gör ingen skillnad på om man välsa papper eller metall. Så därför är det otroligt viktigt att vi har kontakter med även papper och massaindustrin. Så det har vi på processfunktionerna. Och jag tror jag det är svårt att värdera naturligtvis. Jag är ju lite gevig säger jag då. Men det är klart att skogsindustrin med den råvara som vi har är otroligt viktig också. Så att säga att de är lika viktiga då för att vara så otroligt demokratiskt just ikväll. Har vi någonting till er fråga? inte. I mappen så har ni också mitt visitkort. Jag hoppas verkligen att nån utav er hör av er med fler spännande frågor och på något vis också aktivt bidra till att vi ger ett ännu bättre resultat imorgon. Jag skulle vilja tacka så hemskt mycket för att vi fick ta eran tid i anspråk och önska en riktig god jul och gott nytt år och jag förstår att ni har en härlig kväll framför. Er. Tack så hemskt mycket. Har ja, vi tacka för den fina informationen och eh, som ser börd då när man får så här fin information så har vi någonting på bordet där och jag tycker vi tar lämnar över det som ett litet tack för en för eh, ett litet tack för en inspirerande föreläsning tack Ja, då går vi in till föredragningslistan igen och vi ska notera då till protokollet att eh, eh Henrik chef anländer 17:22. Då går vi in på ärenden med kommunstyrelsens förslag. Första ärendet är alltså Ulf Bärgs Bo Bärnström Skynilla Bärnström Kristen Nilsson kort åker Larssons motion om iordningställa de industriområden. Vad säger jag? Mm. Ja, motionen är att anförer den här gemensamma motionen att Åvesta kommun behöver investera i nya industriområden. I Kryrbo kan det finnas möjligheter till skopa områden för lättare industri. Ett område som kan vara lämpligt är det nyligen sanerade gamla impregneringen. Och man föreslår att kommunkansliet ger sig uppdrag att ta fram förslag för skapande av nya områden för lokalisering av nya industrier enligt den beskrivning man har gjort i motionen. Att i samverkan med Banverket ge förslag på ny, ny förbindelse över eller under järnvägen. Att utreda kostnader för att anlägga en drag racing-bana i samband vid, samband vid etablering av industriumråde. Den här motionen har remitterats både till Kommunkansliet och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för yttrande. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd redovisar i sitt yttrande att området i Krylbo vid den gamla impregneringen redan idag är redovisat som ett lämpligt, för lätt, icke-störande industri i kommunens översiktsplan. Som motionärerna anför måste dock vägförbindelsen till området lösas innan någon industrietablering kan bli aktuell. Det aktuella området är inte detaljplaner lagt i dagsläget och frågan bör därför vidare behandlas i ett planprogram med efterföljande detaljplaner läggning. Vid detaljplanering av ett framtida småindustriumråde bör hänsyn tas till kända naturvärden och översvämningsrisk närmast Svartån. Det är också viktigt att de nya byggnader som hamnar närmast järnvägen. Det är en tilltalande utformning eftersom dessa kommer att vara synliga från såväl bostadsbebyggelse som biltrafikanter längs Folkaregatan. Området längs eller mellan Maste boknoden är sen länge detaljplanen lagt för industrier ändamål. Västmanlanddalarnas miljöbyggnadsförvaltning ser positivt på att successivt öppna området för små industri för att göra det för att Göra detta lämpligt med dagens normer måste först gällande detaljplan ändras så att den helt eller delvis enbart tillåter icke störande industri. Detta för att inte närliggande bostäder ibland rätt ordan öska störas av buller från föroreningar och dylikt. Vad gäller byggnader byggande av motorbanor och liknande stora anläggningar är den geografiska placeringen mycket viktig och inte helt lätt att lösa. Framförallt måste hänsyn tas till miljöaspekter, såsom böller och avgaser och även hänsyn till landskapsbilden. Eh, mot bakgrund av nämnda aspekter kan industriområdena i Krylb och Mästerbonordande inte anses vara lämpliga för etablering av en drag-raising-bana med dess närhet till bostadsbebyggelse. Kommunkansliet genom näringslivssekreterare Lars Enoksson som ni nyligen har lyssnat på Prervisade i sitt yttrande att tillgängligheten till industriområden för transporter av människor och godser av stor betydelse. När det gäller för detta inprägneringen i Kryllbo har det här området idag begränsningar i tillgänglighet som måste förbättras eller ändras vid eventuellt köp av området samt i ordningställandet om området för industri. Eh Barnverket är förnuvarande ägare utav området. Vidare så har tillfarten till det här området från Karlbo hållet en begränsad maxvikt på Folkaregatan. För detta impregneringen ligger det direkt anslutning till Krylbo barngård. Det här möjliggör en utvecklingsmöjlighet för Krylbo barngård som Avesta kommun i samråd med Barnverket och företag borde utreda. Kan Krylbo barngård utökas som barngården inkluderad för detta impregneringen finns större möjligheter för företag i närregionen att kombinera med glassbil, tågtransporter av gods. Området mellan Mästerbok och Nordanö är detaljplaner lagt för industrieändamål har hög tillgänglighet via närhet till Riksvägskorset, Trafikplats Nordanö och är större till ytan än för detta impregneringen och ägare av detta område är Ravästa kommun. Sammantaget har detta område större utvecklingsmöjligheter än för detta impregneringen. När det gär, gäller möjligheten att, till anläggande av drag racing bana på någon av våra ovanstående områden är möjligheterna större på Mastebo norra närområdet utifrån yta och tillgänglighet. Samtidigt är det samma möjligheter och problem på båda områdena utifrån miljöaspekt och närheten till bostadsområden. Det har inkommit en skrivelse från SHRÅ som står för Sweden's Hotrod Association i Avesta eh som man lämnar sina synpunkter i ärendet. Och de anser att det bästa förslaget att anlägga eh att anlägga en bana är industriområdet på Nordane. Och förslaget att anlägga eh banan då i Kryllbo förkastas utav föreningen. Och det förslag då som kommunstyrelsen lägger till fullmäktige, det mot motionerarnas förslag vad det gäller området för detta imprägneringen föranses våra besvarade kommunkansliet och kväsmandalarnas miljöbyggnadsnämnds yttranden. Och motionärens förslag vad det gäller Nordane området tillstyrks och motionärernas förslag till drag racing-bana avslås. Ja, det var beredning om förslag till beslut. Ordet Världs och Gunilla Berglund, varsågod. Ordförande och ledamöter. Eh tacka för svaret på den här motionen. Eh det är ju bra. Den är ju tillstyrd till nästan i alla delar för ovanligheten skulle och jag tror att det här är viktigt att vi tittar över var någonstans i kommunen kan vi tillskapa nya industriområden för det behövs så att man har beredskap för att kunna få fram mark om det behövs att det är fler företag som behöver utöka kanske eller om det är nya företag som vill komma till vår kommun. Och det kanske också är så att på sikt att man kan lösa de här bekymren som är i Kyryl då med tillfart och så att det kanske också skulle kunna få vara eh kunna bli någon typ av verksamhet där. Men jag skulle också villa tillstyrka den här sista eh punkten då med dragracingbana att man kan eh göra den samtidigt för jag tror inte att man kommer att kunna ha råd att göra en så att säga bara för sig att man skulle kunna samutnyttja det här att man ändå måste ha eh tillfartsvägar och då borde man kunna lösa det att man får en kombination att det fungerar logistiken för de företag som blir på det industriområdet och också en sån här bana. Och även om man säger då att eh, man stör den bebyggelse och så som finns det är det inte meningen att det ska vara verksamhet jämnt utan det är några få gånger per år kanske som man har tävlingar. Så jag yrkar bifall på det yrkande som jag la i kommunstyrelsen. Tack! Agneta Törnqvist, varsågod, därefter Wojcik, Nedsevich. Ordförande, ledamöter och åhörare. Tack! Eh jag vill då yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Det är alltså avslag då på den här delen då som Gunilla tog upp med dragracingbana. Och det är ju utav den anledningen då att det ligger nära ett bostadsområde och det kan bli väldigt störande. Okej okay att det tävlingar bara någon gång om året, men man tränar ju också där stöftare och det är inte lämpligt ur den synpunkten då. Eh det är jätteviktigt att vi får till ett industriområde. Så därför har vi då yrkat bifall på just det här norra ö-området och redan i förra fullmäktige när vi tog mål och budget då för nästkommande treårsperiod så har vi med då i investeringsplanen då exploatering ut av tomter och ett investeringseskande har också beviljats då. Vad gäller att anlägga gata, väg och via och sådana saker som behövs då för att öppna upp det här industriområdet. Så projektering pågår redan för fullt skulle jag vilja säga. Och det här är väldigt välkommet. Och det ligger ju strategiskt fantastiskt bra. Vi har Riksväg 70 och Riksväg 68 som möts precis där. Och vi har också järnvägen som går från Gävle då mot Örebro som passera precis utanför det här området så det kanske går att få till väldigt bra och flera industrianläggningar där ute så att det känns väldigt bra tycker jag så bifall till kommunstyrelsens förslag. Var är Vojtech Necević? Ja, jag är också bifall till kommunstyrelsens förslag och framförallt oerhört glad att man avslagdragit sin bana vid klimatkonferensen i Köpenhamn. Vi har problem som alla är överens om att det är ett problem och ingen är överens om hur vi ska lösa. Oerhört oerhört konstigt att Centerpartiet kommer med sån här yrkande. Fast inte konstigt om man tänker på miljöministern i Sverige som är också är Centerpartist partist och man alla köra bilar för miljön skull. Alltså den av den logiken kan jag tänka mig att även de lokala Centerpartisterna har svepat de då mina. Självklart eh vi måste förändra vårt sätt att tänka för att rädda världens klimat. Och det är just de här små besluten som är oerhört viktiga. Det är inte säkert och jag är nästan aldrig säker på att man inte kommer överens om någonting i Köpenhamn. Eh men börjar alla fatta rätt beslut i små sammanhang Då kommer vi drar igång den här processen så pass allvarligt att vi kan kanske ha en chans att rädda jordens klimat. Eh så därför glädjer jag mig att kommunstyrelsen har visat stor medvetenhet fast jag skulle kunna tycka att man skulle kunna avsluta på grund av miljön och inte på grund av det högt eh och att det att det blir ljud att det stör. Det är helt enkelt inte bra för klimatet. Och det är av denna anledning som i vitvis jag tycker att vi ska avslag vi gjorde det i kommunstyrelsen och det är bra. Patrik Angström varsågod. Eh ordförande ledar möte. Det gick bifall på kommunstyrelsens förslag. Eh Och jag kommer att tillåta mig att vara lite lokalpatriot och som Noda nu bor så ser jag det här som ett stort bekymmer då kan jag säga. Jag vill ju tillsammans med många med mig som bor med inte ha någon drag racing-bana som granne. Jag ser det som ett stort bekymmer även fast det vore väldigt bra om det fanns en naturligtvis. Sen lägger vi in miljöaspekten, ja absolut. Men vill vi förhålla oss till den här frågan också som alla andra frågor. Men återigen bifall till kommunstyrelsens förslag. Har jag någon som önskar ordet ytterligare? Överläggningen är slut. Ja. Svar ja. Det finns då två förslag. Det är kommunstyrelsens förslag och det är Gunilla Berlunds förslag. Är det rätt att uppfatta? Ja. Svar ja. Då ställer vi dem mot varandra. Beslutar fullmäktig enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Beslutar fullmäktig enligt Gunilla Berlunds förslag? Ja vi natfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Ja. Det var det. Då går vi på nästa? Ja, just det. Ärende 2. Christian Anderssons motion om att det ska vara en merit att vara eh frä språk i vår anställning inom covid och åldringsvård. Mm. Det key ståndet som du anför i motionen att vi då lever i ett mångkulturellt samhälle vilket ställer stora krav på samhället för att alla ska kunna leva ett värdigt liv. Cirka 20 av Sveriges befolkning har inte svenska som sitt modersmål. Många av dessa personer kommer en dag att drabbas av olika slags sjukdomar och göra att de tappar svenska språket och endast kommer att kunna uttrycka sig på sitt första språk. Det är ställs stora krav inom sjukvården och äldre äldreboenden. Inte minst gäller detta för de som drabbas av demenssjukdomar. Det det innebär ju då nu mycket extra arbete för sjukvårdspersonal som, och inte minst för anhöriga som ständigt måste vara med för att personalen ska förstå vad patienten säger. Vi har idag många arbetsökare som är flerspråkiga och därför är det en stor resurs som samhället inte tar till vara. Och Kirsti Andersson föreslår att när personal anställs inom sjukvård och äldrevård ska det vara en merit att vara flerspråkig. Denna motionen har remitteras till omsorgsstyrelsen och till kommunkansliet för yttrande. Omsorgsstyrelsen då genom socialchef Annika Strand anför i sitt yttrande att det är till stor fördel att våra flerspråkiga vi arbetar inom vården i yrken. Främst gäller det personal ut i direkt omvårdnads- och omsorgsarbete. Behovet av flerspråkig personal kommer troligtvis att öka då invandrande personer som kanske inte klarar svenska språket fullständigt åldras och behöver stöd och hjälp i vardagen av personal. I första hand gäller Arbetsregelverken, till exempel lag om företrädesrätt, lagen om anställningsskydd och så vidare. Men när i övrigt lika meriter är uppnådda skulle flerspråkighet kunna vara en utslagsgivande faktor för att nå den sökta tjänsten. Och med det här som grund har omsorgsstyrelsen föreslagit att motionen ska bifallas. Eh kommunkansliets personalenhet genom personalchef Jan Eriksson anför att man vid tillsättning av en tjänst noggrant bör fundera över vilka arbetskrav, kriterier som är viktiga inför urvalet bland de sökande. De arbetskraven bör anges vilken utbildningsbakgrund vilka erfarenheter och vilka personliga egenskaper som är krav eller meriterande för den aktuella för det aktuella arbetet. Innan för varje ny tillsättning bör man fundera igenom om arbetskraven ska revideras och i vissa fall kan språkkunskaper vara viktiga och det bör framhållas i det specifika fallet. Eh han anför också att rekryteringen inom Åvesta kommun inte hanteras på ett enhetligt i enhetets sätt idag, i de flesta fall är det berörd ledare som själv håller i rekryteringen. Det är sällan som personalenheten av resursprist har möjlighet att bistå i rekryteringsärendet, vilket är beklagligt eftersom en rekrytering är en mycket stor investering. Eh för att få en rekrytering som i hög grad utsträckning gör att kommunen anställer kompetenta medarbetare skulle det på sikt behövas tillskappa sin resurs som stöttar förvaltningen i samband med rekrytering. Det finns också ett behov att framrutiner för hur rekryteringar kan genomföras på ett strukturerat sätt. Och när kommunstyrelsen har behandlat de här yttrandena så föreslår man då fullmäktige att motionen tillstyrks enligt oms för styrelsens yttrande. Japp, det var Kirsti Andersson vad så. ordförande ledamöter det här är ett halvseger en är nästan som vinna på lotto det här idag jag fick så mycket beröm i torsdags eftermiddag jag träffade mina landsmän på anhörigcenter och jag berättade det här och då så skrek de äntligen det här har vi väntat på länge det här det här kommer att betyda jättemycket i framtiden åt oss och det här kommer att spara mycket resurser och min förhoppning är att det här kommer man inte bara anmäna igenom är någon sjukvården utan det här ska slå igenom överallt så jag är så jätteglad för det. Här. Man är det hur än man brukar säga att man får tacka att man fick aldrig motionen. Tack ska jag ha. Ja, Lars Schiisakson. Ordförande, ledamöter och åhörare. Uh, yrka bifall åt det KS förslag och till Kirstis mot motion. Och eh uh, jag kan ju tycka att det här skulle ju ha varit gjort tidigare för det är lite så som ni var, ni, det var nu det var väl också därför det vart återremiss. När man tittade har vi inte betraktat färskbråkighet som en merit tidigare. Och då är det inte riktigt tydligt att vi har gjort det och det är väl bra att vi fastställer det här nu för jag först, jag kan jag kan inte egentligen inte förstå när Freespråkighet inte skulle vara en merit. Eh så att det är ju och och som vi tog då i omsorgsstyrelsen att att i första hand det var det tydligt med det att i första hand så gäller arbetsrättsregler och lag om företrädesrätt, lagen om anställningsskydd och så vidare. Men när det i övrigt lika meriter uppnådda skulle freespråkighet kunna vara en utslagsgivande faktor det tycker jag det är vi väl överens om allihopa i alla har varit i kommunstyrelsen och så. Så att det det känns ju väldigt ja skärvt klart kan man tycka. Men det är ju och det det här bygger ju på jag har ju träffat finska föreningen får man har pratat om det här också. Men vi har ju fler språk än finska och det är bra att finska föreningen har tagit upp det här och kyrket har ju upp det men det här är ju något som kommer växa. Vi har ju fler, vi har ju många och när vi fick den här motionen till omsorgsstyrelsen så gjorde vi också en inventering av vilka språk som vår personal pratar, vilka som kan flera språk, än svenska och samt vilka språk som våra boende på på våra eh särskilda boenden vilka och i hemtjänsten vilket modersmål de har. Så att eh, en tanke alltså det man kan bygga vidare på inom inom omsorgsförvaltningen det är ju också att man kan rikta resurser då till boende har flera som kanske برar att ha ett modersmål som persiska så har vi persisktalande personal så kan man rikta dig till dem lika väl som finska. Och eh, nu gäller ju det här egentligen bara det är väl lite man skulle kunna önska att man mycket kan ta upp det här igen att det här skulle gälla inte bara för omsorgsvervaltningen och inte bara vårdpersonal eller de inom äldreomsorgen då utan är med för all personal i övriga kommunen alltså. Men det är ju kanske nästa steg. Men, men bifall råd förslaget. Jaha, någon ytterligare som önskar ordet? Överlägningsslut. Det svarar jag. Ja, det finns ett ett förslag och det är bifall till motionen enligt omsorgstyrelsens yttrande kan det också vara fullmäktiges plikt. Ja ja. Jag har då ju Juanson, nu ska vi gå på ärende 3. Mm. Vad skulle det är? Var då Vala överförmyndare och ersättare för överförmyndaren. Under ett år. Ja. Eh idag eller de senaste två åren här så var det då Margareta Åhlström som överförmyndare och Rune Olsson som ersättare för överförmyndaren. Eh nu är alltså förslaget från valberedningen att man förlänger det här förordnandet att även gälla nästa år för att då invänta den utredning som pågår för att söka en gemensam lösning med Avest och Hedemora där man då har en gemensam överförmyndarorganisation. Så förslaget är alltså att Margareta Ålstrand utses som överförmyndare 2010-01-01 till 2010-12-31 och Gröne Olsson utses som ersättare för överförmyndare under samma period. Ja, ordet är fritt. Överläggningen är slut. Svar ja. Finns ett förslag? Kan det vara fullmäktiges beslut då? Svar ja. Ärende 4, fyllnadsval efter Ingrid Hoffman, ledamot i omsorgsstyrelsen. Mm. Här föreslår då valberedningen att Gunvor Månsson, Miljöpartiet, utses som ledamot i omsorgsstyrelsen för perioden 2010-01 till 2010-12-31 efter Ingrid Hoffman och att Ingrid Hofman då ju ses som ersättare i omsöstyrelsen för samma period efter Gunvor Monson en liten rokad alltså. Japp. Det är det ho miljöpartiet tänkt till rejält på så det är det är väl inte mycket att bråka om. Överläggningsrund. Kan vi gå på valbreddingsförslag? Jerke. Får du inte till det med datumen, det är eller ett år? Ja, jag tyckte att det kommer inte till det med datumen, det är eller ett år? Ja, det är det de normalt är utsedda på, va? Ja, det som finns ett år till. Mm. 20. Ja, alltså finns det handlingarna det är alltså när när Margit Ålsson och Rune Olsson valdes förra gången och de valdes för alltså för 2008 2009 det har ingenting egentligen med det här att göra. Nu föreslår bor beredningen vilka som ska vara för 2010. Så det inte om är för är det inte? Och nu snackar man att det är att man ska ja, ser ni, papperet där den står att det är. Si de står. Jaha, det är ett dokument så. Det är bara något simpelt. Ja. Ja, nej det är ingenting, det är just det. Det är bakgrundspapper. Det är papperet öga från ett protokoll den 17:e 12:e 2007. Ja. Nej, men det var nog ett riktigt bakgrundsmaterial. Bakgrundsmaterial är riktigt. Ja, men kan vi vara överens om att det beslut vi har tagit är rätt då? Ja. Jaha, och det är fyllnadsval fyran, det har vi klarat ut. Övriga ärenden, femman, det är en fråga från Anita Mattssons fråga till omsorgsstyrelsens ordförande Lars Isaksson om flyktingmottagandet av ensamkommande barn i Hede. Ja, tyvärr kan hon inte vara med och ställa frågan och därför kan väl den där frågan utgå då. Och jag föreslår att man gör så vanligt så att jag skriver för fem till gången och undrar om man kan ta tillbaks det här på något sätt. Kan vi göra så? Ja. Ja. Nu är ärenden långsamt. Ja, det är ju det lätt. Eh, två nya ärenden. Ja. Det första är då Rut Johanssons motion och Gulf Kolmodins medborgarförslag om fler parkeringsplatser vid Krylbo station för tågresenärerna där man föreslår då att en utredning görs för att belysa möjligheterna att för, att bereda fler parkeringsplatser för tågresenärerna vid Krylbo station att utredningen av detta än prioriteras på grund av det stora behov som finns och för ett snabbt beslut i frågan. Ja, och det därför så vi då att eh... Den remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan jag göra så? Svarar jag. Den har du till. Det är ett medborgarsett medborgarförslag ifrån Folke Hammar om ordningsfrågor i badhuset Metropolen. Där han anför att det vore bra om personalen sa till de som rör linorna att de ej får göra det samt att när personalen ser att barnen leker där man motionssimmar ser till så att barnen leker på andra ställen. Det där föreslår vi. Vill du säga någonting på oss? Varsågod. Utan att ha läst på ordförande någonting vad kommunallagen och sånt säger, men är detta ett medborgarförslag? Det är ett medborgarförslag. Okej. Okay. <laughs> ja, hörru. Vi tar en kort förklaring. Vad sjö ja. gör då? Alltså det enda som gäller när det är medborgarförslag likaväl som motioner det är att det ska liksom ligga inom kommunens verksamhetsområde och den kommunala kompetensen som det så fint heter. Och vi driver ju ett badhus och det är en ordningsfråga där. Ja, så det är både stora och små frågor som kan behandlas som medborgarförslag. Och vi föreslår att det här först till fritid alltså Agneta, marsch. Underrörande ledamöter och Patrik Eh vi gjorde ju om arbetsordningen vad gäller med medborgarförslag på grund utav att vi fick väldigt många medborgarförslag som var på detaljnivå och jag antar att det här kommer att förslaget från presidiet etablera då att man skickar det här direkt till fritid och teknik för det är ju en fråga som är som dens styrelsen själva lätt kan svara på för att inte fullmäktige ska behöva ta tillbaks den här frågan ända hit. Ja Och då kommer vi till det där förlösande förslaget som jag har försökt sagt ett par gånger. Att vi hänvisar den här frågan till fritid och teknikstyrelsen för beredning och beslut. Kan vi göra så? Ja, ja. Sju delgivningar. Ja, det har skickats ut lite delgivningar till er. Det är först fullmäktiges protokoll den 30 november 2009. Kan påminna igen att det går ju att läsa eh protokoll ifrån kommunfullmäktige och andra styrelser på avesta.se. Vill man titta på fullmäktiges protokoll går man in på kommunen, politiken, offentliga handlingar, protokoll och fullmäktige så har man hamnat rätt. Sen finns det anteckningar från fullmäktiges presidiums möte den 17 november. Det är protokoll ifrån Gamla byn och AB och Avesta industristads extra bolagsstämma den 19 november det är verksamhetsstyrelsernas målobudget 2010 till 2012. Eh det som man skickas ut är samtliga utom bildningsstyrelsens dokument men det har då utläggs på era bord idag. Så nu är det komplett med bildningsstyrelsens målobudget. Jaha, det var de delleveranserna som fanns. Kan väl lägga dem till handlingarna då? Ja. Så ja. <kör> Om jag ser i min mina lilla anteckningar så är det är hemfunget på. Å ja, fullmäktige ledamöter eftersom det här är sista sammanträdet för året så tar jag med friheten och ta en liten resumé så att ni vet vad ni har bestämt under året. Fullmäktige har i år genomfört åtta sammanträden. Protokollen har totalt omfattat 141 paragrafer. Sammanträdena hölls i Forsfolkets hus vid sju tillfällen och vid ett tillfälle i Avesta parken. Och det planerade sammanträdet i maj ställde vid in som en besparingsåtgärd. Och är redo visa då här en del enligt min bedömning då de viktigaste besluten under året. Fullmäktige har fattat slutgiltigt beslut om 12 motioner och 14 medborgarförslag. Jag värderar ett positivt ut beslutet till telefon respektive förslagsgrupp. Jerry Harrisons och Gunilla Berlens motion om feriarbete för unga musikanter tillstyrkt. Lennart Hedbergs medborgarförslag om anhörigkort tillstyrkt också. För att beakta en positiv utveckling och centrumhandeln köptes 2008 för detta järnhandeln i Kungsgatan. I år sålde vi fastigheten och resultatet blir en etablering av ICA Quantum. Avtalet tecknades under året med Migrationsverket om flyktingmottagande i Hede för ensamkommande barn. I somras startade den verksamheten. De senaste åren har mer än 1000 barn utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare sökt asyl i Sverige. Dessa ensamkommande barn befinner sig i en utsatt situation och självklart tar vi vårt ansvar i Avesta. Den kommunala folkomröstningen om tågstopp i Avesta eller Krylbo genomförde sig sambandet med valet till EU-parlamentet. Med resultatet som grund beslutade fullmäktige att rekommendera SC SI att i första hand ska samtliga tåg på sträckan Stockholm-Mora stanna vid båda tågstoppen Avesta-Krylbo och Avesta-Sing. Om detta inte är möjligt ska tågstopp ske vid Avesta-Krylbo. I december 2008 såg jag med oro på den lågkonjunkturen vid då var mitt inne i och jag angav då i min årsred som är för det året att det med all sannolikhet kommer att krävas ytterligare åtgärder under nästa år. Alltså det här innevarande året för att få en budget i balans. Dessa åtgärder har vi nu genomfört med det tuffa balanspaket som man tog sitt slutet av mars månad i år. Ett mycket gediget arbete och därefter utfört av våra styrelser och våra förvaltningar vilket resulterat i en budget i balans för år 2009 och kontroll av läget de närmaste åren. Det var få som trodde detta var möjligt med de minskade skatteprognoserna som redovisades i början av året. En policy om jämställdhet och mångfald antogs med syfte att främja, bevaka och utveckla alla individers rättigheter i frågor om arbete, anställning och andra arbetsvillkor. Kommunen ska ge en omvårdnad, utbildning och service som kommer alla individer till godo på ett rättvist sätt, samt att dess innehåll kännetecknas av jämställdhet och mångfald. Vi gick in med en EU-ansökan i juni om förbättrad infrastruktur vid Visentparken och verket Koppardalen. Syftet är att förbättra tillgängligheten till våra Visenter som ju är vår nya symbol och till verket Koppardalen som är en på våra tre profilområde. Beslut om våran sökande kan komma i slutet av denna månad. För att möjliggöra en framtida utbyggnad av stora en så fortsaxebolag så beslutade vi i oktober att gå in som medfinansiär tillsammans med bolaget Regiondalarna och vägverket för flytt av riksväg 68 till en beräknad totalkostnad av 222 miljoner kronor. Där vår andel uppgår till maximalt 20 miljoner. Nu när riksdagen beslutat att det upptagna bidraget kan upplösas inom maximalt 25 år har den viktiga förutsättningen fallit på plats. Vid sammanträde i oktober beslutar vi även om en annan infrastrukturåtgärd. Nämligen att godkänna genomförande och finansieringsavtal för åtgärder på Dalarbanan. Det gäller alltså investeringar för en förbättrad tågkommunikation. Kommunerna längs Dalarbana garanterar totalt 250 miljoner, vilket förhoppningsvis löses med förhöjda banavgift. De flesta ärenden vi har haft har beslutats i full enighet, men inte alla. Med den här resumin som jag har här framfört vill jag tacka fullmäktiges ledamöter och kommunens anställda både från mig och övriga i presidiet. För ett gott samarbete under det gångna året och tillönskar er alla en god jul och ett gott nytt år. Tack. Och naturligtvis Lennart så vill vi också från fullmäktige önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och det, som det är en skid entusiöst du är så hoppas vi naturligtvis att det ska komma lite vitt ner på backen så du kan eh, ta fram dina skidor. Annars får du väl cykla för det brukar du också göra väldigt mycket. Sen vill jag också passa på då att göra mig till talesman för hela fullmäktige och passa på också att tacka för den julhälsning vi fick från revisorerna. Och önskar er också ett god jul och ett gott nytt år. ordförande och kamrater i kommunfullmäktige. Det känns som att vi också efter detta verksamhetsår ska tacka bygdegårdsföreningen Forsfolkets hus förening för ett sånt strålande aktivt värdskap. Här är alltid så vänligt och välkomnande att sammanträda och vi får alltid så fin förplägnad, dock inte ikväll när måltiden äger rum på en annan restaurang här i Fors, men tack till Folkets Husföreningen från oss alla. Ja, nu har vi nästan, jag tänkte det, nu skulle man nästan ha ett nytt budgetförslag och slängt fram, för nu verkar det gå in. <laughs> men det har vi inte. Utan, är det någon som har någonting att andraga? Då är det inte. Då ber jag att få förklara sammanträdigt. Slut och så samlas vi för måltid där borta. Tack snart.